Gure munduan ez da erretxa talentoen atsemaitera. Uh, dira informatikari mailakoak edo uh, zientzien datoak kudeatzen uh, jakiten dituzten jendeak. Eta olako talentoak atsemaiteko behar da universitatetik hurbil izan, Eta gure ustez eztiak uh, gaitasun horiek hartzen zigun, hango nahi bauzu talentoak uh, gero gure enpresaren barnean esagarazteko, uh, eta guretzat oso garrantzitsua da laideak uh, luzerako egon daite zen. az gurekin ere asko garatzen dira asko kompetentzia berri ikasten dituzte. Eta pentsatzen dugu hor Eztiako inguru umen horretan, pikat uh, gaur egun uh, gure munduan uh, medikuntzako deitenzat asteko bakarra izan gintezkela, eta horren esker, talentoak ekagaraztebeko ginituela bainan ere luzerakoa txiki